Szervusztok kedves hallgatók, az önkényes mérvadó a héten utoljára, Horváth Oszkárral, Nyári Gáborral. Sziasztok! És Puzsai Roberttel 06302010909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, hogyha óhajtotok a fegyvertartásról fogunk beszélni, illetve a fegyverviselésről fogunk beszélni, annak a jogáról, ami egy alkotmányos jog kéne, hogy legyen, egy, egy alapjog, egy alapvető jog. É, az én szememben... Amerikában is ez egy kiegészítésnek a, a, tudod az alkotmány mit tudom én második kiegészítő cikkejében rögzített alapjog Szerintem, szerintem nem gondoltak a... rá a startnál. Szerintem a, szerintem a, társadal, a társadalmat ne néze senki a se gyereknek. Késvilla olló gyerek kezében nem való, tartja a mondást. Az, alkotmány az amerikai alkotmány másik kiegészítése, kiegészítése egészen pontosan így hangzik. A szabad állam biztonságához jól szervezett milícia szükséges, a népnek a fegyverviseléshez és a birtokláshoz való jogát nem lehet sorbítani. Uh -huh. A fegyvertartásról szóló vitában száz éven keresztül egy fontos ér volt ennek a, ennek a két sornak az értelmezése, mert hogy ezt uh -huh. nyilván lehet így nyil ha a hadseregen értelmezni. keresztül is érvényesül, uh, ha úgy vesszük. Illetve a, a, a, a polgárok által szervezett milíciákon keresztül is érvényesül. Nyilván itt, itt azokra a határterületekre, uh, ez a szabályozás, azokra határterületekre értendő, ahová a hatalom keze nem ér el, ahol a polgároknak valóban uh, jogukban, sőt, uh, érdekükben áll milíciákat szervezni. A kérdés ugye az volt, hogy Milyen ez a. határok nagyon magas fegyek uh, tetejek. Uh, nem az amerikai határvidék, ahol az indiánokkal megkezdtek, illetve azokkal a hát igen, az amerikai hatokkalok a kanadaiak állandóan jönnek be. Igen, és ö, ö, csak azért sem megyek be az utcába. Szóval, hogy ö, ö, a lényeg az, hogy, hogy a kérdés az az, hogy, hogy a milícia szervezéséhez is ilyes formán van-e joguk a fegyvertartáshoz, és nyilván egy milíciának lehet joga, de a, a milíciában résztvevő, vagy a milíciát alkotó polgároknak a, a mondjuk a... Uh, nem transzformációra tud követően nyilván le kell adniuk. Fegyvert, mm -hmm. ak nem mind személyek pisernék fegyvert hanem egy militíciát, ugyezen keresztül igen. is érvényesül ehhez Igen, ez végül, az azt hiszem, hogy 2009-ben az amerikai legfőbb bíróság, amit ugye az alkotmánybíróság szerepét tölti be, mm -hmm. 5-4 arányban uh, egyéni jogáll nyilvánította tartást Ez ö... ilyen későn történt, tehát az a Coal of Pushka sült a Bowling for Combined Swim film a Michael Mornak a filmje az ez előtti. Igen, azdik az, az 2004 az NRA illetve az amerikai fegyverpárti szervezetek is mindig a a kettes, alkot, kettes kiegészésére hivatkozva ö, nevezték meg mindig, ö, ö, nevezték mindig alapvető jognak a, a polgárok fegyverhez való, vagy a fegyvertartáshoz való jogát. Meg, nekem megtoddad, hogy miből van elegem abból, hogy akárhányszor szóba kerül a fegyvertartáshoz való jog, mindjárt Amerika az asszociáció. Most is mi az asszociáció mi az, amit egy, egyből elkezdünk narrálni Amerika? Mert, mert Amerikát okoz a fegyvertartás, és ez így él a köztudatban. Holott pontosan, pont, pont holod, pontosan tud. tudjuk, hogy Európában, számos országban le legális a fegyvertartás, törvényes a fegyvertartás, és nem Amerika, és, nem, és nincsenek iskolai mészárlások, vagy legalábbis nem több, mint Magyarországon. Tehát pontosan tudjuk, hogy Európában egy csomó helyen, csomó országban, Norvégiában, Németországban, Franciaországban, törvényesen Ausztriában, törvényesen tartanak fegyvert. És joguk van hozzá Svájcban. Joguk van, mert, mert ez, ez, ez egy alapvető emberi jog. Az ember egy kozmikus rang, nincsen följebb, nincs, tehát az állam is csak azért arra szolgál, nem azért, hogy gyerekszámba vegy a, a polgárt, nem azért, hogy kivegy a kezéből a veszélyes dolgokat. Látjuk, hogy mi a következménye ennek. Auschwitz a közel következménye ennek, meg a gulág a következménye. Felfegyverzett társadalmakkal, mondjuk Amerikában, hogy hogy, hogy fölhozzam én Amerikát, nem lehetett volna megcsinálni azt, azt, ami mondjuk a holokauszt volt, vagy az, ami mondjuk az ukránoknak a, a, a halára éhesztetése volt. Egyébként a, a második világháború e, korai éveiben a, Japán, a híres Japán tengernagy és stratégia, a Yamamoto tábornokot e, is megkérdezte néhány e, egészen, egészen őrült, és a, a, a valósága semmilyen viszony nem ápoló e, ilyen, ilyen Japán háborús héja, hogy hogy, hogy hogy képzelje el Amerika megszállását? és a, a Yamamoto azt válaszolta, hogy sehogy, mert ott minden bokorban ott lesz egy polgári fegyverrel. De a Amerika már csak ezért sem, nem csak a méretei okán, hanem ezért sem megszállható. Erről van szó. Erről van szó, mert szabad emberek lakják. Tehát a, a szabadság, az nem azt jelenti, nem az a szabad ember, akinek fegyvere van. Az a szabad ember, akinek vagy van fegyvere, vagy ha nincs, hát azért nincs, mert nem akar. Mm -hmm. Ez a szabad ember. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy kell a fegyver ahhoz, hogy szabad légy, de kell a jog ahhoz, hogy ne akarj fegyvert. Uh -huh. Jó, Illetve, értem. hogy akarj, és, te, és a döntés, hogy ne. Érted? Tehát, hogy ha a döntést elvesszük, nem lesz felnőtt a társadalom. Ezért nem felnőtt a magyar társadalom. Ö, gyakorlatilag gyerekszámba van tartva, nem csak a nyugdíjakkal hanem a, azzal is, hogy le van fegyverezve, hogy, hogy gyerekszámba veszi, a, veszi az állam. Neki nem való a fegyver, mert akkor elszabadul a pokol. Hát ezek gyerekek, ne, nem felelős felnőtt polgárok a tászorom... ez, ez is egy világ, hogy felelős felnőtt polgárokból áll bármelyik ország. Egy hatósága. olyan ország, arról van szó hogy egy olyan ország, ahol a rendőrség nem arra szolgál, hogy, szolgál, hogy szolgáljon és védjen, nem arra szolgál, hogy megvédjen téged a bűnözőktől, hanem arra, hogy pénzed. Pénz pénz igen, igen, hogy megfélemlítsen téged, és, és elnyomjon téged, és pénzedjen be tőled. Tehát erre szolgálna egy ilyen világban, jó, hogy a döntéshozók nem fognak ö, ö, fegyvert adni ezeknek a polgároknak a kezébe. Pedig hát. Egy jobb világban élnénk, mert kevesebb méltánytalanságot lehetne csak úgy megtenni velünk, valahogy tisztességesebben kéne, hogy működjön az egész rendszer, hogyha, hogyha kilépnénk az STK-ból. És belépnénk a polgároknak a közösségébe, hogy fogalmazza Azt szeretném megkérdezni, Robi, ugye azt mondtad, hogy a franciáknál ugye van legális fegyvertartás. mi nálunk is van valamilyen legális, de önvédelmi fegyvert akárki, akár látható, akár nem látható helyen. Összemerelve nem, nem lehet. Nem, most, nem, a csak, nem tudom, nem, hogy Franciaországban hogy... mi a szabályozás, de ugye fölmerült a párizsi mészállás, na, hogy ö, sokan mondták, hogy bezzek, ha fegyver meg. De hát ugye ők egy zárt, szórakozó helyen voltak, ahová ha egyébként tarthatsz fegyvert, sem mehetsz be. De, de, de, de, ezt, ez ezt, ezt, de Ezek de, különböző dolgok, de. bizonyos dolgokat most éppen összemosunk. Egyébként a francia fegyverjog De, szét, még még szét mossunk, de a francia fegyverjük egyébként egyáltalán nem olyan megengedő, mint mondjuk például Na a hát. Finn, ahol a legszigorúbb szabály az, hogy egy páncáncérszeknél maximum 40 darab éres fegyvert tarthatsz. Uh -huh. ezt, ezt hogy olyan ö, ö, ö, szigorúságában össze, összesen lehet vetni a magyar szabályozás. A, a, a magyar szabályozás, de, de hát Finnország egyébként nem az iskolai mészárlásokról, vagy a gyakori utcai Híres, de hogyha nem akarunk feltétlenül ilyen skandináv vagy északi példákkal élni, akkor itt van Szlovákia vagy Csehország, ahol szintén a magyarnál jóval uh, szabadabb a szabályozás, és azért azt már nem lehet állítani, hogy Szlovákia vagy Csehország a miénktől azért annyira elütő kultúrkör lenne. Uh, és ott is kiderült, hogy, a, a, hogy a, a, a, a fegyvertartás liberalizációjával nem történt meg az, amitől ugye mindenki tart ilyenkor, hogy az emberek majd a fegyvereikkel intézik el a nem tudom, a vitás mm -hmm. ügyeiket, vagy amikor két autó egymásnak zuhkozzon az utcán, akkor majd mindenki fegyvert és uh, tüzelik ez a másik, másikra. A szélvédőn keresztül. Tehát ezek mind nem történtek meg. A magyar szabályozás egyébként borzasztó egyszerű. Magyarországon van jogot lőfegyvert tartani, viszont lőfegyvert viselni gyakorlatilag nincs. Elvi jogod van, mert hogy akinek az életek állandó és közvetlen fenyegetettség alatt áll, az igényelhető önvédelmi fegyvertartást. Magyarországon gyakorlatilag a rendőrség, sógő, mert a rendőrségnek áll jogában ezt a kérdést eldönteni, hogy, hogy valóban veszélyben forog folyamatosan az életed. A rendőrség egészen kritikus és Les leszámítva soha nem ítéli meg a, uh -huh. a, a, az önvédelmi fegyverért folyamodoknak, a, a, soha nem adja ki az engedélyt. Míg Magyarországon van egy, egy privilegizált kör, akiknek bármikor lehet önvédelmi fegyvere, ügyészek, bírák, polgármesterek, országgyűlési képviselők. Az ő életük állítólag folyamatosan veszélyben van, éppen ezért nekik minden helyzetben és körülmények között joguk van az önvédelmi fegyvertartáshoz. Adja jobbágy kezébe fegyvert, és születik egy polgár. Nem azért, mert elsüti a fegyvert. Nem kell elsütnie hozzá. Azért, mert azzal a fegyverrel felelősség jár. És azt a felelősséget ő nem vállalja el soha. És hogyha lenne végre egyszer fegyvere, annak a hőbörgésnek, annak a hőzöngésnek, ami ellepi az internetet, uh -huh. annak minden eresztékét, annak végre lenne fedezete annak, hogy megöllek, vagy annak, hogy rohadnál el. Ennek végre lenne fedezete. Ott lenne mögötte egy fegyver, amit ő elsüthet, ha akar. És a felelősség és a tudása annak, hogy nem szabad és hogy nem süti el. Felnőtté válna, és nem kéne már üvöltöznie, ahogy annak idején az iskolában. Amerikában már több lőfegyver van törvényesen birtokban, mint ahány állampolgár van Amerikában. Ez azt jelenti hogy van, akinél több is van. Igen. <gül> <gül> Mi <gül> ugyanígy vagyunk a mobil számokkal. <gül> Igen. Nyilvánvalóan, ami Amerikában zajlik, ahol támadó fegyvereket, meg páncélökröket birtokolhatsz törvény. De támadó fegyver egyébként egy félértelmez ilyen, ilyen katnai szakzsagon nincs ilyen. Ez, ez a ez a, az, az, a, a de, az azért egy pár e, támadó fegyverek. támadó fegyver. Én azt gondolom, hogy a páncélökről azt határozottan, ki a támadó fegyet. A van védőfegyver is akkor nem érdekel fegyvolég. Nincs van fegyver, ez a lényeg. Nincs egy támadó fegyver. Igen fegyver támadásra ilyen asztó Igen, De van olyan, ami nem az önvédelemről szól, és ez a váról indítható raképe. Igen, ez a, a magyar katonai de. A egyébként fegyveres terminológiában ez a, ez a fogalom valójában nem létezik, hogy támadó fegyver, a sorozat fegyvereket értik alatta. merjük. Na a lényeg, hogy a fegyver az eleve egy ilyen, egy ilyen agresszív dolog, amivel így belenyúlunk a világba. Akkor most csináljunk úgy, hogy ez nem létezik. Ne engedjük be a maci meg a kutyus közé a, a, ebbe a kis babamegyországba. Ne engedjük be. Vagyok. Ez egy olyan, ez egy, ez egy olyan ö, civilizációs vívmánya fegyver, amit tartsunk kívül ezen a babamenyországon, ezen a safe space-en, ezen a, Barbie, ezen Barbie a boldog, világon. boldog világon, ahol csak a rendőrnek van fegyvere, tehát ő fel van, fel van hatalma mindennel, illetve bármivel. Mert ő nagyszerű ember, mint te. Ö, ő, ő tudja, hogy mire való a fegyver, veled szemben. Mm. Ő, és sokkal ő, fessebb, ő... és előre köszön. Igen, az ő, ő, ő, ő mentális stabilitása, vagy, vagy, vagy az a morális talapzat, amin ő áll, az sokkal, sokkal szilárdabb, mint a tiéd. Vagyis ő nem fog a fegyverével bajtokozni, még te átlag polgár, igen. Persze az... most igyekszem ironizálni, Harmadik nem a harmadik fél idő című szurkolói heti egyszer megjelent egy interjú amit a ö, fradista ultrákkal készítettek, Szak, akik, így, akik, így magyar, akik így magyarázták, hogy itt senki egyetlen más, más ö, ö, szurkoló ultracsoport, vagy huligáncsoport nem veszi fel velük a versenyt, mindenkit agyba főbe vernek és lugdosnak. És így kérdezték, de hát mégis ki az, aki így, így, így felállt veletek szembe, és így mondja, hogy így így kizárólag a rendőrök, ők az egyetlen normális izé cso cso csoport. Az összes többinek csak a hátát látjuk és <gül> <gül> ebben menne van minden igen, ha érted, meg, mire, ha érted, mire én gondolom? Meg, én meg azt gondolom, hogy az, hogy az erőszakszervezetek, uh, uh, egyik az erőszakszervezet egy rettenetesen uh, nehézkes műszó, mert ugye lehet erő szakszervezet is, meg erőszakszervezet is. Szóval, a, más, hogy, a másodikat igen, kell érteni. Igen, a, a második, az másodikat kell érteni azt. Szóval az erőszakszervezetek uh, uh, fegyvermonopóli azért nagyon vicces, mert főleg az Európai történelemből pontosan tudjuk, hogy uh, bármikor uh, az államparancsának engedelmeskedve uh, bevethetőek, hogyha, hogyha népirtásról van szó, vagy, a, vagy a, a, a, az állampolgárainak terrorizálásáról. Tehát, hogy. hogy az, hogy, ha, hogy úgy képzeljük, hogy, hogy, hogy, hogy létrehozunk egy privilegizált kört, akiket felfegyverzünk, még a többieket nem hagyjuk fegyverhez, jogni, azzal, fegyverhez jutni, azzal egyetlen dolgot érünk el, azt, hogy, hogy ez a csoport bármikor bevethető annak szolgálatában, a a, vagy, vagy olyan elvek szolgálatában, amit, amit alkalmas tekinthetünk jónak is, bizonyos helyzetekben meg a lehető legrosszabb. És nézzük meg, hogy kinél van a fegyvermonopólium. Azoknál, akik 2006-ot megcsinálták. A az 56-os forradalomnak az 50. évfordulóján kihívták az utcára az embereket ünnepelni 50 különböző helyszínen. Budapest 50 különböző helyszínén az emberek kimentek, és megrohamozták őket a, a megkülönböztető jelzés nélküli rendőrök. És összevisz a agyba főbe verték őket. Ilyen nem, ilyen nem fordulhatna elő. Ilyen, ennek nem, el. nem lenne szabad előfordulni, és tudjuk jól, hogy a, hogy a, a gárda is ennek a nyomán alakult. Ennek a nyomán alakult. Tehát hogy valójában arról van szó, hogy minket nem tekintenek polgárnak, és ezek azok a rendőrök, ezek azok a rendőrök, akikről beszélt, amikor az a srác a, a harmadik fél idő című újságnak ezt az interjút adta, ő hencegni akart, hogy az ő, ő szurkoló csoportja a legnagyobb, meg a legkeményebb. De valójában egy nagyobb igazságot mondott ki. Valójában azt mint, mondta ki, gondolt. hogy a legigen, mint amire ő gondolt, hogy valójában csak a legjobban szervezett banda. Szeretném leszögezni, hogy én azt a fajta fegyvertartási ö, happy hour-t, ami, ami Amerikában van, azt nem szeretném itt látni. Egyébként szegről-végről támogatnám, de az, hogy így bemegyek egy bármilyen boltban és boltba ellenőrzés nélkül, azt nem tartom okénak, Mint ahogy azt sem, hogy elenyésző esetben folyamathatok egy olyan joghoz, ami törvény által nem adott, de egyébként jogként ö, számon kérhető, hogy hadd védjem meg magam valamilyen módon. Ö, ugyanakkor a, gondoljunk arra, amikor, amikor a, kiterjesztették az ember státuszt a teljes lakosságra, a jobbácság is ö, megkapta azokat az előjogokat vagy egyáltalán jogokat, amivel addig csak a nemesek, vagy esetleg, ha ügyesek voltak, akkor a katonasorban rangig jutók rendelkezettek és ilyen az is, hogy lóg egy kard az oldalán és amikor azt mondták, hogy na most már egyformák vagyunk, közteherviselés terhetők is kapnak, ti meg kaptok jogot, meg kimehettek meg gyülekezhettek, akkor azt a kardot ami ott fityegett az oldalukon, azt elfelejtették odaadni mindenkinek. Én meg inkább azt érzem, hogy, hogy a jobbátság fel lett szabadítva, feltörhetett volna a polgársághoz, helyette a polgárság meg a nemesség együtt zuhant le a jobbátsághoz. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Így egyesültek. Egyébként ha még az amerikai példáknál tartunk, és azért óhatatlanul visszavisszakanyarodunk az amerikai példákhoz, azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy az amerikai kormány és az amerikai polgár viszonyában igenis nagyon fontos ez a kimondatlan valami, hogy az amerikai polgár bármikor képes megdönteni a saját kormányát. Uh -huh. Mert ő az amerikai polgár. Ez egy biztosíték. Ez, egy biztosíték, ez igen. a francia rendszer. Ez az egyébként, mert ott, lát, ott is látunk. Ki természetesen a... igen, csak hogy nagyon más az, amikor ennek ez, egy, ez egy elvi lehetőség, és nagyon más az, amikor ez egy gyakorlatban ültethető. Uh -huh. Egyébként ez a, mint az e ez a statisztika, amit imént e mondott, mondott a Robi, hogy a Amerikában most már több fegyver van, mint a hány polgár itt Amerikában. Ez azt jelenti, hogy kb. 330 millió fegyver már biztosan van az Egyesült Államokban. De ez hány ember ez tulajdona? Ez, a, ez, ez a a a jóval hány ember. Államonként változnak a tartassa bajai vannak egészen extrém helyek ahol effektív nem szabályozza semmi a fegyvertartást azért a mondjuk 100 millió ember tulajdona e, e, vagy mennyi embernek e, a tulajdona interkontinentális ballisztikus rakétát is lehet 26 robbanó Minden hányadik amerikaiinak van fegyvere. E, nem tudom pontosan, ezt, ezt a statisztikát e, nem tudtam megszerezni, viszont azt tudom, hogy, e, hogy nagyon kevés kézben koncentrálódik nagyon sok e, fegyver. Tehát e, körülbelül 50-60 millió amerikai polgárról beszélünk, és természetesen vannak köztük olyanok, akik egyetlen fegyvert és vannak olyanok is, akik mit tudom 26 30 vagy be, mert, mert speciál ez a hobbjuk. Egy azonban biztos, valójában uh, itt is az derül ki, hogy elenyészően kevés olyan amerikai polgár van. Persze, amikor megtörténnek ezek a balhéj, akkor ezért rettenetes tragédia. Amikor, mit tudom én, a kolumbányi iskolai mészárlás és a többi, de hogy azért a, a nagyszámokkal összevetve uh, uh, mindig kiderül, hogy, hogy uh, elenyészően kevés a, a, az, az, aki rossz, rosszra használja az tartott, illetve az a polgár, aki rosszra használja az engedéllyel tartott uh, lőfegyverét. Ilyenkor persze az az érv is elhangzik, hogy oké, okay, de hogy ugye minden élet fontos számunkra. És és ezért meg kell óvnunk azokat is, akik ebbe az eredményszerűen kevés statisztikai hibába beleestek, hiszen szerencsétlenek e, e, nyilván nem, nem érdemelték meg alát, Ezzel én is egyetértek, e, csak ilyenkor mindig előjön az a példa, hogy de ilyen alapon akkor tulajdonképpen minden e, e, technikai vívmányt korlátoznunk kellene, e, hiszen az, a, mondjuk az autóval elkövetett bűncselekmények száma összevetve a polgárok létszámával jóval nagyobb valójában, mint, a, mint ami a, a, a kifejezetten gyilkolása tervezett fegyverekével elkövetett bűncselekmények. egy statisztikát. Egy galúb vizsgálat szerint kb. 40-50% a háztartásoknak birtokol fegyvert. Ez évente fluktuál, hogy most épp igen vagy nem. És egyébként az elmúlt 20, -20 évben inkább e, csökkenőben van. Tehát a, a Robi kérdésére nagyjából a válasz az, hogy az emberek 45%-a, a jogosult emberek 45%-ánál összpontosul az a fegyver, ami több mint a 100 fő, de hogy a csecsemők is. is benne vannak, hát ugye valószínűleg nem ők ö, húzzák föl ezt a statisztikát. Egy végeztem, egy nyilvánvalóan hamis és a, nem tudom, az összes össze össze próbáját ki nem álló, ö, ö, próbát, de azért ez egy ez egy azt gondolom, hogy mégis egy egy sok mindenről árulkodó statisztika. Magyarországon ebben a pillanatban körülbelül 200 ezer lőfegyver van magánkézben, ez körülbelül 190 ezer darab vadászfegyvert jelent. Itt is egy vadász egyszerre több, több uh -huh. fegyvert is birtokolhat, illetve körülbelül 10 ennél a Valószínűleg, valószínűleg már kevesebb sportfegyver van, kb. 6-7 ezer birtokában. És ha jól, jól olvastam ki a tavalyi statisztikákból, tavaly egyetlen egy Uh, engedélyeltartott lőfegyverrel elkövetett bűncselekményt uh, tart nyilván a, a polisz.hu, tehát olyan, olyan bűncselekmény, mint ahol engedélyeltartott lőfegyverrel öltek. Uh, lőfegyver baleset ezen kívül volt még néhány, de olyan, ahol szándékos emberölés történt, engedélyeltartott lőfegyverrel az egyetlen. Minden más fegyver az engedély nélküli, tehát követhetetlen, hogy ki, a, Igen. ki az elkövető. Ezzel a szemben mögötte. Magyarországon van 3.370.000 darab autó személyautó. Itt is előfordulhat természetesen, hogy egy, egy birtokában több személyautó van, de azért a szám az nagyjából három millió autó tulajdonost jelent. Tavaly, ez KSH adat, 16.627 baleset történt. Ebből 4910 volt súlyos sérülés és 565 halálos baleset történt. Vagyis ebből következően, hogyha összevetjük a statisztikákat, tehát mondjuk van 200 ezer magyar lőfegyvertartó és van mondjuk 3 millió darab autó tulajdonos, akkor tavaly ebből következően legalább 33 halálos fegyveres ö, ö, szándékolt emberölésnek kellett volna történnie. Ezek szerint az autó jóval veszélyesebb eszköz, ö, ö, alkalmasabb a gyilkolásra, illetve a, a, a halálos balesetek vagy vagy szándékos emberülés okozására, mint a mint a, a fegyvertartásról beszélünk, és én két vallomással tartozom. Az egyik az az, hogy 6-8 éve még én nem gondoltam így, és nem voltam fegyver fegyvertartáspárti, nem voltam fegyverviseléspárti, nem gondoltam azt, tehát, hogy így jobban féltem a fegyverektől, mint amennyire a lehetőséget láttam bennük. Féltem attól, hogy elsülnek, most a lehetőséget látom abban, hogy nem sülnek el, csak egy más világot okoznak azzal, hogy vannak. De hogy te kivételt e... képezel, mert nem magad miatt csinálod. Tehát nem is nem. akarsz te fegyvert? Én nem akarok fegyvert. Én nekem nem is volt fegyverem eddig se, és nem is akarok a jövőben se. Nem akarok fegyverhez jutni, mert nekem nincs szükségem fegyverre. De pusztán azért... Mert nekem ebben a szociokulturális helyzetben, amiben vagyok, nincs szükségem fegyverre, még nem akarom megmondani a kelet-magyarországi puzséroknak, akik mondjuk tuzsérban laknak, ami éppen Szabolcsban van, hogy, hogy, hogy nekik se lehessen. Tehát azért, mert én nekem nincs szükségem rá, ezért így majd elmagyarázom fél Magyarországnak, hogy neki sincs. És... és Mindenki tudod, arra gondol, hogyha ott Kelet-Magyarországon mondjuk valakinek, akinek gyom, ö, a az almafáját, vagy a krumpliát, vagy, vagy az uborkáját, on, annak, ha fegyver kerül a kezébe, tudod, akkor majd gyilkolni fog. De a forgatókönyv mindig úgy néz ki a fejekben, hogy na, fegyvert adunk a gazdának a kezébe, jön a roma, ellopja az uborkát, vagy a veteményt, és akkor a fehér az agyon lövi. Lelövi, mint a kutyás. De ez mi? Ez most ez? De, de valójában, beszélsz? valójában nem ez történne. Aha. Valójában az történt. Ez az, amit gondolnak az emberek, hogy így ez gondolják, történni? végig Aha. a forgatókönyvet. Valójában az történne, hogy a Róma, amikor arra úlálkodik, akkor odaszól neki ez a gazda. És azt mondja, hogy vigyázzás anika És Sanik és, és, és mutatja, és mutatja, hogy így ilyen fegyverem van. Hogyha hol és, és ekkor Sanyika így tudomásul veszi ezt, hogy akkor erre nem és mondjuk odéból állkodik, tehát senki se így gondolja végig ezt a történetet. Nagyon rátapintottál a kelet-Magyarországra, mert én úgy érzem, hogy ami az USA-ban, a Midwest, ugye ott a nyugat és a keleti part a parta fejlettebb, illetve a, a, ami nálunk a bányászváros, az náluk ez a chicago Detroit mondjuk. És a Midwest, ami ekközött e van az összes ilyen Ohio, Kansas, Minnesota, mi tudod, a, a középen a déli államokig, tehát az alsó sorban lévő ilyen ö, ö, Georgia, Mississippi, Alabama, és mit tudom én, Texas, New Mexico-ig, az a Midwest, ez a, az az ő Szabolcsuk, az az ő Kelet-Magyarországuk, ahol az emberek ö, ö, nem jutnak annyi lehetőséghez. még jobb, sokkal inkább mezőgazdaságból élnek, mint a városban, ahol már inkább szolgáltatás. Ezt szó szerint nem igaz. Minden olyan helyre igaz, ahol nagy számú latinó lakosság van. Igaz ez? É, Sajnos. Én, én azt gondolom, a, amerikának latinókat amer, legnehezebb integrálni, sokkal nehezebb, mint a feketéket. Amerikában ez sokkal nagyobb probléma. Főleg, mert so, még sokkal jobban szaporodnak a latinok, és, és a a, a, a bond, bonda világ. Tehát ez a gangsterizmus uh -huh. terén is egy magasabb szinten játszanak, mint a mint, a, mi, mi, mint azok a. Ez egy a... homályos mi, képű. Igen, igen. Azt írja az egyik SMS-író, hogy szerintem ez óriási csúsztatás. Pont a nagyon szigorú szabályozás miatt nem követnek el legálisan tartott fegyverekkel több bűncselekményt, mert nem lehet akárkinek, mindenkinek. Ha mindenkinek lehetne, akkor jelenleg késsel, vascsővel, széklábbal, hirtelen felindulásból elkövetett bűncselekmények nagy százalékát lőfegyverrel követnék el. Uh, erre felolvas, egy, ezzel kapcsolatban, ha már a Robbie De idehozta a Mexikót, akkor uh, uh, egy újabb idézet. Uh, Mexikóban például a világviszonylatban is igen szigorúak uh, a szabályozások. Ennek ellenére 2012-ben uh, 11 ezer fegyver, által, uh, fegyver általi haláleset történt, 100 ezer emberre ez 9,97%-os rátát jelent, míg az Egyesült Államokban ez a mutató csupán 2,97%. Mexikóban mindössze egyetlen legális fegyverüzlet van, az Államokban viszont 63 ezer. Ahhoz, hogy valaki Mexikóban legálisan fegyvert vásárolasson, érvényes személyigazolványjal kell rendelkeznie, át egy szigorú átvizsgáláson, amelynek az esetleges bűnözői kapcsolatokra, uh, amelyek az uh -huh. esetleges uh -huh. bűnözé kapcsolatokra és a lelki egészségre is kiterjed. Uh -huh. Lefényképezik és új lenyomatot is vesznek tőle. Mindössze egyetlen fegyvert vásárolt, az is legfeljebb 38-as vagy annál alacsonyabb kaliberű lehet. 2006 és 2010 között ilyen módon 6490 fegyvert adtak el. Ennek ellenére a bestések szerint a mexikóiak birtokában összesen 15 millió lőfegyver van, 100 ezer emberre vetett ember átlagosan 13 és fél. De a, a lőfegyver arány és a bűnözés az hogy viszonyul? az amerikai Egyesült Államokhoz. Mert engem rohatul érdekelne az összevetés ez a fűnek, fának fegyvert adunk Amerika, és e között az e számomra igen jól hangzó, pszichológiai és bűnügyi háttérvizsgálat és utána fegyvert adunk neki között. Mert hogyha pont ellentétes a, a Pont ez ellentétesen korrelál, tehát nem korrelál. Még egyszer, amit, amit akkor... hoztam. Eh, mondok egy újabbat. A fegyvertartás további szigorítása felesleges, mert a fegyver általi halál viszonylag ritka az Egyesült Államokban. Egy a vezető halálozási okról készült felmérés szerint 1999 és 2013 között a szívimfartusban való elhalálozás kockázata például 21 és félszer nagyobb volt, mint a fegyver általi halál. Ha lehet e... akkor én ezt most először a műsor történetében megtenném. Tehát ez a viszonylag ritka, ezért ez még irgalmatlan mennyiségű embert érint. És ezt, hogy rámondom, Hát azért szívelégtelenségben többen halnak, meg úgyhogy azt kéne inkább betiltani, vagy nem mert ez annyira irreleváns pár akkor beszélt, részben, hogy jó, hihetett, ez, ez valóban így van, ha, ha, akkor ne, ne is vessük össze ezzel az adattal, csak hanyodjunk vissza az autókhoz. Aha, Ezek jó. szerint az autó, ami ugye nem. Az előbbás számokat igen, én utána számoltam százszor olyan gyakori, egyszerűen az X-darab autósra jutó baleset, mint az X-darab fegyverre jutó. Ez szerint alkottunk egy eszközt, ami eredetileg a közlekedés megkönnyítését szolgálna, nem fegyvert tehát semmi a fegyverhez, nem arra alkalmas, nem azért terveztük, és a lehető legjobb szándékkal hoztuk létre. Ehhez képest mégis rengeteg ember halálát okozza. Hát, De, ha, ha, szemben, ha más nem, a, kő, a kőolaj szemben, miatt is. Ezzel szemben van egy másik ö, ö, eszközünk, amit kifejezetten az örésre terveztünk, és mégis ö, azt tapasztaljuk, hogy a, a, a az eszbirtokról és ez ehhez legálisan hozzájutó uh, felelősségteljes polgárok uh, nem követnek el ezekre a szavakkal. Azt uh, hagyjuk, az hogy teljes, mert Eszköz... nem azok, de mégis félnek tőle. Ez azok. Na igen, ez az, amit azok. a Robi mond. Igen. hogy ezek az emberek messze Ebből? nem felelősek. Ha valaki sútyó, csürhe, mégis egy fegyver a kezében, tudja, hogy mit jelen. Ez már annyira súlyos. Ha mégis ha a polgárok életéért, akkor miért nem azt az eszközt tiltjuk be először, amit nem is gyilkolásra terveztünk, mégis még uh csak. E e szándékoratlanul is rengeteg polgár életét annyi. Azért, ez annyi polgár, azért nem tiltjuk be nyári így, az autót, mert hogyha betiltanánk az emberek fegyvert ragadnának megszereznék, nem, a, megszereznék a rendőrök fegyvert. nagyon-nagyon, nem mindegy, milyen sorrendben tiltod be az autót és engedélyezed a fegyvert, mert ha elrontod az olyan lesz, mint a tutajon átvinni a két kisgyereket, a rabot, a rendőrt és az apukát, ha megvan ez a játék a helyzet az hogy a bűnözők ma is fel vannak fegyverezve a polgárokat uh -huh. viszont lefegyverezte az állam hivatkozással arra, hogy ő majd megvédi a bűnözöktől. Majd felmondta ezt a szerződést, nem, nem adja vissza a fegyvert, de nem védi meg a bűnözöktől. Ez történt. Ez történt. Ja, és, az... és, a, és én 6-8 évvel ezelőtt még fegyver ellenes voltam, és még, még nem liberalizáltam volna. Viszont aztán így, az, így a 2010-es évek táján megnéztem, a, vagyis hát így láttam a Grand Torino című filmet, és így már addig is gondolkodtam, és nagyon sokat ezen a dolgon, de így az billentett át. Azon Igen. gondolkodtál, az az hogy ez egy propaganda filme a Clint Eastwood Nem, nem azon gondolkodtam. Azon Értem, gond... hogy nem, de ezen, ezen gondolkodtál? Persze, hogy az. Jajon, Persze, okay. hogy az, és egy, és, egy, és egy ugyanakkor viszont egy kiváló dráma, egy filmdráma. A Clint Eastwood az egy... Az egy ez egy nagyon-nagyon súlyos ö, ö, válságra. Ez ö, 21. századi válságra tapintott rá azzal a filmmel. A, arra, hogy a civilizáció erői állnak szemben a hordákkal, a hordák világával. Nem is a törzsi társadalommal, hanem a hordatársadalommal. Mm -hmm. És hogy ebben, ebben a harcban a polgárok magukra lettek hagyva. Volt Kowalszkinak a filmhősének, a háza körül vannak, húzódnak Amerika határai, ott kell őket védenie. És hogy ez a háború, a, a civilizáció és a hordavilága közti háború, az itt van, már a kert végében van. A fegyvertartásról beszélünk, és arról, hogy van-e értelme ö, a, ezeknek, a, ezeknek a rettenetesen agymosott ö, sötét, alávaló tömegeknek, akikről mindig beszélünk, ezeknek a sutyóknak, akik 85% nyian vannak, még fegyvert is adni a kezébe. És mindenki azt mondja, hogy úristen csak azt ne, mert akkor az a fegyver elsül... Én pedig próbálok úgy látni azt, hogy abban a pillanatban, hogy a fegyvert adunk a kezükbe, ahelyett, hogy a fegyver elsülne, nem ők változtatják meg a fegyvert, és nem a töltött fegyverből lesz egy gyilkos fegyver, hanem abból az emberből, aki tartja a fegyvert, a fegyver változtatja meg őt, és lesz egy felnőtt ember, akinek nem kell elsütnie a fegyvert, mert a szavának van fedezete. Ő Azt írja a a Sanyika nem menne arrébb, ha a gazda előhúzná a fegyvert, visszakanyarodva a példát hoz, hanem ő is elővenné az zövet és egyből elődné a gazdát. Ez a magyar helyzet. Uh, számtalan példa bizonyítja hogy akár, akár európai, akár amerikai példa, hogy nem, ez nem regisztrált fegyver Ez egy regisztrált fegyver. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az államnál van egy kartoték, és abban benne van az, hogy ez a fegyver, ennek mi a, a leltári száma, vagy mi a gyártási száma, az a szám az rajta van, sorozatszám, az a sorozatszám az le van adva, ott az aláírása ott van, ott az arca ott van, ott van a személyi igazolvány száma ott van, leadva rendőrségen azzal a fegyverre, el, tehát hogy itt az azt legfeljebb egy illegális fegyverrel, egy törvénytelen fegyverrel követhetik el, és hogyha ez megtörténik, az az egy egészen más helyzet, és én emellett nem érvelek, hogy törvénytelen fegyver polgároknál lehessen. Nem könnyű, vagy nem nehéz hozzájutni valószínűleg egy fegyverhez. Ára van kemény ára, hiszen egy, egy boltban vásárolt új kézi fegyvernek is ilyen 4-500 forintos ára lehet. Képzeld el a fekete piacon, de uh, ahogy én mondjuk nem vagyok ellene a könnyű drogoknak, és éltem is már vele életemben, soha életemben egy dílerhez még egy, egy szót nem beszéltem, mert olyan korlát van bennem, a, olyan szinten nem, egyszerűen nem akarok részt venni a, ennek, a, ennek a beszerzésében, hogy ez így fel sem merül. És én azt gondolom, hogy az embereket rohatul elválasztaná egy ilyen helyzetben, az, hogy az egyik az bement, leadta az, az adatait és vett egy, egy legális fegyvert, míg a másiknak ugyanahoz hogy ő, ő, ő, a, a lopásból fegyveres rablásá avanzsáljon, ahhoz neki egy teljesen más utat kell bejárnia. Tehát ahhoz, ahhoz, neki, ahhoz neki a kis lopó, lopóskodásához képest ő, nagy levegőt kell vennie és 50 métert kell merülnie az, az alvilágban. De én, én, én azt gondolom, hogy, hogy egyáltalán nincs, hogy mondjam, nincs jogunk. Nincs joga az államnak, az állampolgárnak azt mondani, hogy ahhoz te gyerek vagy, de én az állam, én felnőtt vagyok. Tehát én az állam, aki meszes gödröket lőttem tele az 50-es években, előtte a 40-es években, előtte a 10-es években, ö, ö, tehát ez így megtörtént, megtörtént időről időre, hogy én, én az állam, telelőttem messesgödöröket ember ártatlan emberekkel, és azt mondom, hogy te állampolgár, te nem vagy felnőtt. Neked nem adok fegyvert a kezedben. Jaj, mi lenne? Micsoda baj lenne, hogyha még a végén fegyver kerülne a kezedbe? Talán a következő ilyen tömeggyilkosságot nem tudnám levezényelni rajtad. Azt írja valaki, hogy Amerikában minden évre jut két-három iskolai lövöldözés, máshol szigorúbbak a szabályozások, mint például Magyarországon sokkal kevesebb, konkrétan nulla. Én tartáspárti vagyok, de azért lássuk be a szabad fegyvertartást lényegesen megnevelni a visszaélések lehetőségét. Az emberek nem annyira tudnak, mint azt hiszed, Robi, elég egy kattanás az agyban, és egy gyerek ellopja a puci éjjeliszekvényéből a pisztolyt, majd Móreset tanítja. Az egy nagy felelősség, hogy a gyerek ne juthasson a fegyverhez. Azt neked tényleg, tehát ez is fel kell nőni, de ha nem adunk fegyvert, ez se történik meg. Egy újabb érdekes adat. Az Európai Unió tagállamai közül az Egyesült Királyságban a legszigorúbbak a fegyvertartás szabályai. Az ő törvényeik értelmében még a rendőrök fegyver használata is rendkívül szűk keretek közé van szorítva, a civilként pedig Marokkő fegyvertartani gyakorlatilag, lehetetlen. igaz ez még a pénzállító biztonsági örejre is. A szabályozás szigorúra nem váltotta be a reményeket, a 2010-ben. Közített adatok szerint 88 kal nőtt az erőszakos bűncselekmények száma. Nagy Britannia gyakorlatilag a késelőkországolett. Jo, nem tudjuk uh, mennyi volt és mennyi lett. Tehát ez most megint összehasonlíthatatlan nem, az, a, nem, a mexikói nem, meg az nem, nem Amerikai Nem összehasonlíthatatlan. Adatokra. A, a, a, a, a relatíve liberális, a, a, a, a liberális a brit fegyvertörvények megváltoztatása után, illetve szigorítása egészen elképesztő mértékű szigorítása után a, el, hihetetlen számban megúrott a hidegfegyverekkel, tehát elsősorban a uh -huh, késekkel bűncselekmények száma. És aki azt gondolja, hogy a kés. A, a, veszélytelenebb fegyver, mint, mint a, a lőfegyver, az téved. A, a késekkel okozott halálos sérülések száma valójában nagyobb összevetve a statisztikákat megint csak a, az utcai ö, ö, lövöldözésekben szerzett sérülések számával összevetve. Tehát egész egyszerűen a késsel, ha valaki döf, az nagyobb eséllyel okoz halálos sérülést, mint, mint amikor egy utcai tűzházban valaki vaktában lövöldöz az ellenfelére. Fegyvertartásról beszélgetünk, a 063021909-es SMS számon írhattok nekünk. Uh -huh. Azt tudtátok, hogy van külön Amerikában látható, illetve nem látható helyen viselhető engedély, és a, a, ebből a nem látható helyen viselhetőt nehezebb meg, ö, megszerezni, azt az engedélyt. Mert hogy ugye nyilván, ha odamész valakihez emberkedni, és a kabátod alatt lapul egy pisztoly, ő meg ezt nem tudja, akkor másképp viselkedik. Ha pedig ott az oldaladon, mint egy káobojna, akkor világos, hogy itt most nem kezdeményezünk verekedést, mert hát így pisztolyjal az öveden nem verekedés lenne belőle. Szia! Szerintem felelőtlen dolog lenne rászabadítani erre az agyonfrusztrált és idegbeteg társadalomra a fegyvereket, eh, ahogy a demokráciát is egyébként. Ezt már hozzá, vagy jó felelőtlen? vagy az emberi jogokat. Eh, csak a baj lesz belőle. Téged robbi egy szor már előtte volna, ha ez lenne a helyzet. Oh. É, és nem örülnénk, egy, nem örülnénk egy jó páran, ha már nem élnél az USA-ban lehet fegyvered, mégis birkaként kezelik Ezzel a nehéz lesz ütatkozni Robert de én, én nem gondolom hogy, hogy kivégeztek volna, mert ők pontosan tudják hogy Puzsért lelőni az jó, világos, hogy sok mindenkinek kiütöm a biztosítéket. Puzsér, leöl, Puzsért, Puzsért leölni, Puzsért az, legölni, az, leölni, az le. egy ilyen élmény. Az egy ilyen élmény. Így meghúzol egy ravaszt, és nincs, volt Puzsér nincs, Puzsér, nincs Puzsér. Nincs a forrása ennek a rengeteg ilyen kellemetlenségnek. Ugyanakkor, Robi, ugyanakkor tud... innentől az életed teljesen megváltozott. Teljesen. Soha többé nem leszel az, mint ak akkor voltál, amikor még élt a Puzsér. Innentől kezdve üldöznek, bevisznek, egy cellában élheted le az életedet, vagy legalábbis 20-25 éved belőle. Volt egy, volt, egy, volt egy nagy élményed, hogy így agyon lőtted a puzért, de ezért 25 év börtönnel kell fizetned, meg azzal az élettel. Ez egy más sors vállalod ezt azért az élményért hogy megöljed mondjuk lehet, én nem hiszek ég. ebben nem félsz attól hogy téged megölnek azért amit mondasz de attól viszont tudom hogy rettegsz hogy valaki ezzel vált hírnevet mint az az MCD monogramú ember aki a John Lennon lelőtte igen, de, de, én nem, de én meg nem vagy vagy vagyok hajlandol, zo, hajlandol, de, én meg, de én meg, igen, nem ismerem de én meg nem vagyok, nem vagyok John Lennon és, és nem hiszek abban, nem hogy szólt, valaki halhatatlanságot válthat azzal, hogy engem meggyilkod. Nem szabad kimondani nem David Csepnán meg. Nem. Ja jó, akkor soha többet nem mondom ki itt, hogy Mark David Chapman. Jó. Legalább a sorrendet tartás akkor, akkor én a saját példámmal tudok én indulni vagy kiindulni, én, én, én, én azt hiszem legalábbis, hogy egy felelőségteljes fegyvertartó polgár vagyok, sportlövész vagyok számos fegyverre rendelk Kezem. nem látszik valóban, én egy egészen speciális ágát tűzem ennek, első-második világháborús hadifegyverekkel versenyzünk azokban a versenyszámokban, ahol én is versenyzek is, ezért tarthatok egy csomó, és most nyilván egy csomó ilyen first person shooter játékkal az idejét elütő kamasznak csorog a nyála, van kar 98-asom, van, van volt garandom, van, van egy P38-as valterem, ez csak a fegyver Kérdeznék, imádóknak jelent bármit Ha lenne harmadik de... világháború, akkor a gyűjteményedet tudnád bővíteni. Tenni, egy, új, egy új szárnyat tudnál nyitni a nyári múzeumban? Uh, hát, mire gondolsz? A harmadik világháború, uh, ugye, ahogy a is mondta, nem tudja, hogy mivel fogják vívni, de ne biztosan kőbaltákkal. Tehát, hogy a, a, a harmadik a, a világháborút véletlenül. Nem ismertem uh, ezt a atomfegyverekkel fogják vívni. Atomfegyver jelenleg még nincs egy ügyeimében. De nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy amikor én versenyre megyek, vagy lőtérre megyek, akkor, uh, akkor ott a fegyverek mindig ott vannak az autómban, hiszen épp oda szállítom. Uh, ilyenkor lőszerek is vannak az autómban ilyenkor egy veszélyes csávó vagyok. Amikor én, amikor én fegyvert szállítok. Uh -huh. Legalábbis azok szerint, akik a, a fegyvertartást korlátozni, vagy éppen fegyvertartáshoz jogot a, a, a, a, a véletegi korlátozni kellene, vagy az ehhez való jogom, jogomat korlátozni kellene, és a többi, és a többi. De én ilyenkor egy pillanatig sem érzem magam veszélyesnek. Sőt, azt gondolom, hogy, hogy egy olyan tárgy birtokában vagyok, ami, hogy az, ahogy a Robi is megfogalmazta, hatalmas felelősséggel jár. És visszatérve ezekhez a példákhoz, hogy majd mi történne az, az utcai, nem tudom, kocsonások után, meg, meg a, nem tudom, a, a, a szomszéddal való vita közben, vagy, a, a, vagy azokban a konfliktusokban, amik, amiket ö, a jelenben mondjuk egy szópárbajal, vagy mit tudom én, egy, egy ökölharccal intézünk el, bár én még soha életemben nem berekedtem, szemben például a Robival, de hogy. Ö, ö, ö, én, Engem is én, csak igen, igen, de hogy. <gül> hogy ö, az, az igazság, hogy csak én, én soha. Két ez, ez az én példám, vagyok. de azért ismerek más sportlövészeket is. Én soha, ezeknél a konfliktusoknál, soha egyetlen egy pillanata sem gondolok a fegyvereimre. Azon egyszerű oknál fogva, mert a fegyvereim egyetlen dologra alkalmasak, azon túl, hogy nagyszerűen kiukaszszák a lőlapot, embereket ölni. Én nem akarok senkit megölni. Napot. Soha életemben nem akartam senkit megölni. Ha én ezt a fegyvert ott abban a konfliktusban elővenném, amikor mondjuk berinkocszant valaki, akkor én egyetlen dolgot tehetnék vele, azon túl talán, hogy nem tudom fenyegetőznék, de nyilvánvalóan már a fenyegetőzés is egy annyira erős gesztus, plusz azt kockáztatnám, hogy abban a pillanatban bevonnák a fegyvertartás engedélyemet és az összes fegyveremet. De hogyha én ezt az eszközt használnám, én ezzel az eszközzel egyetlen egy dolgot érnék el, a velem szemben álló ember életét kioltanám. Mert felejtsük el a, a filmekben látható ilyen sebesüléseket, meg ezek a Hadifegyverek nagyjából bármilyen, nem tudom, a vég, a, a, néhány egészen extrém a, a, a helyzet leszámítva, nagyjából minden testetért találhat esetén kioltják a velem szemben ember emberi életét. Én ezt pontosan tudom. Én soha semmilyen körülmények között nem tennék ki. Hmm. És ki kell? udvariasságból van, tehát a morfiumot osztja. A, a, a, a, a, hát, hogyha mondjuk, a, hogy mondjam, egy, egy ilyen kaliberű fegyverrel, pár méterről még a végtagjára is, csak végtagra célozva és az biztos leszekítja a vetőkarját. Mm -hmm. Persze, hogy túlélheti, de hogy, meg a megfelelő orvosjeletes esetén. Nyilván e, van esélye a túlérésre, de azt mondom, hogy ezért ezek a fegyverek arra lettek kitalálva, e, hogy nagyon nagy távolságból, nagyon nagy hatékonysággal, nagyon nagy biztonsággal e, e, kioltsák egy másik ember életét, vagy annyira megsebesítsék egyébként, ez a, a fegyverek tulajdonképpeni célja, e, nem is a, a, a halálos. Hogy, mert... ne ha, ne, nem az, hogy ne harcoljon tovább. Nem csak az, hogy harcoljon tovább, hanem a, a, egy halott katona egyetlen, egyetlen veszes, veszteséget jelent. Jobb. A sebesült az jobb, a sebesült Aha. három ember vesztesége, három fős veszteséget jelent, hiszen hátra kell cipelni, ez két ember munkáját, két plusz ember kiesését jelenti a harcból, plusz a hátország kapacitásait mm -hmm. leköti a sebesült táplálása. Mm -hmm. Tehát tulajdonképpen a harctereken a, a, a komoly sebesülés okozása a végső cél, nem pedig halálé, de ez egy mellékvágány. A lényeg, lényeg az, hogy engem borzalmasan sért személy szerint fegyvertartóként az, hogy rólam azt feltételezi bárki, hogy én a fegyvereimet azért tartom, hogy bárkinek az életét kiolcsam, illetve hogy egy bármilyen konfliktus esetén én a fegyvereimhez nyúlak majd. Én nem akarok ölni embert, soha nem, voltak ilyen vagy, soha nem volt, nem volt, nem volt uh, ilyesmi a szándékomban, nem Magadab is lehet. Uh, magamat Uh, ha már mindenképpen valamiféle filozófiát kell ehhez a dologhoz társítani, akkor az az, hogy, uh, amit a Robi is mondott, uh, de nem ezért vannak fegyvereim, ezt hangsúlyozom, hogy a fegyvertartásnak egyébként a végső célja az az, hogy az ember uh, uh, integritása uh, ezáltal is őrizve legyen, uh, hogy egyetlen olyan eszköz se, le, se legyen az állam birtokában, ami a polgár birtokában nem lehet, illetve meglegyenek azok az eszközeim az én birtokomban is, ami az államnak is rendelkezésére állt. Tehát ha az állam egyébként korlátozni akarja jogaimat, vagy mondjuk egy hatalomra egy hitle aki, mit tudom én, a 40-es kövér szemüveges férfiakat gázkamrába akarja küldeni, és én pont beleesek ebbe a kategóriába, akkor igenis legalább az első az első vagy, vagy hát nem, ez elvi joga meglegyen ahhoz, hogy megvédhessem magam. De nem, hangsúlyozom, nem ezért tartok fegyvert, hanem azért, mert 20-valahány éve foglalkozom sportlövészettel, egy roppant tehetségtelen középszerű sportlövész vagyok, de borzasztóan élvezem, és, és nagyjából ennyi. És amikor... Sportlövészettel. Így van. Tehát arról van szó, hogy te sportlövész vagy. Így van. Tehát a, a sportlövészethez lehet fegyvered. Értem, de ezek nem sportlövő fegyverek, hanem, hanem emberélet kioltására szolgáló fegyverek. Ezek nem sportlövő fegyverek, ezek nem légfegyverek. Ez, nem. Ez... Ezek a sportlövészetnek sokféle ága van, van légfegyveres ága is, azonban is van egy csomó szakág, de a lényeg az, hogy a sportlövészetet amennyiben engedélyes fegyverel, üzik akkor, akkor olyan fegyverekről beszélünk, amik ami az emberi élet kioltására alkalmasak. Sportlövészet nem, halálos fegyverekkel. Nem speciális, igen. Nem de sport, spe... mégis sportlövészet. Így van, de egyébként csak mond érdekesség, mondjuk Én az, az 1912-es Tokholmi olimpián a, a, a, az egyik aranyérmese az a Prokop Sándor volt, aki, aki e, dr. Prokop Sándor, aki egyébként hadifegyveres számban, akkor még az, olimpiákról nem el, vagy az olimpiáról nem űzték el a, a, a hadifegyvereket. E, az, a, az olimpia pacifizmusa miatt, meg a világháború miatt egyre jobban háttérbe szorult a lövészetnek, ez az ága, és végül teljesen száműzték az olimpiáról, de a lényeg az, hogy a Prokop Sándor, a jól tudom, egy, egy smith rubing 711 es egy svájci hadipuskával lőtt nekünk aranyérmet 1912-ben. Őt mégse tekintjük elmebetegnek, vagy nem tudom, mészárosnak, vagy éppen nem, és soha nem vádolnánk meg azzal, amivel a Róbi valószínűleg most éppen megvádolni készül engem. Valójában arról van szó, hogy te neked azért kell lesportlövészkedned, hogy fegyvered lehessen. Tehát úgy lehetett fegyvered, hogyha azt mondod nekik, hogy te sportlövész vagy. És ezért sportlövészkedned kellett, hogy téged mondjuk ö, felnőtt ember számba vegyen, tehát hogy mint polgár nem lehet fegyvered, de mint sportlövő, és ehhez hazudni kell egy ilyen kamutevékenységet, hogy sportlövészet, hogy te neked fegyvered lehessen, és akkor, hogyha, hogyha az egyezményes hazugság hálóba belépsz, belépsz ebbe a matrixba, amiben mindenki Valamit hazudik és alakoskodik, és ezért aztán mégiscsak szabad neki, mert mégiscsak lehetővé tesszük, hogy az, megkerüld a szabály. Az kétségtelen, hogy, a, hogy a, az állam részéről ezt a fajta nyanúsítás vagy gyanúsítatást folyamatosan érezzük, mi sportlövészek, amit te most az imént megfogalmaztál. Vannak nyilvánvalóan olyanok is, illetve ez, ez egy részigasság, nyilván benne van ez is, hogyha az ember Magyarországon fegyverhez akar jutni, vagy mit tudom, érdeklik a fegyverek, és érdeklik a fegyverekkel kapcsolatos tevékenységek, hangsúlyozom, nem a gyilkolás, hanem mondjuk a lövészet, vagy a vadászat, vagy mit tudom, más nagyjából nincs ez a kettő van, akkor, akkor végig kell menni egy, egy borzasztóan bürokratikus, nagyon sok lépésből álló, elképesztően szabályozott, hihetetlenül ember is ideg, idegtép, vagy emberpróbáló és idegtépő folyamaton, mire fegyverhez jut. Én azt gondolom, hogy nem, nem gondolom, hát jól érezhető az állam részéről az a törekvés, hogy, hogy, hogy ők feltételezik, hogy a társadalom mélyében, ebben a forrongó furcsa valamiben, van egy csomó mindenféle részben patolóik, Részben érthető szándék. Vannak olyan férfiak, hogy a férfiaknak van egy ilyen, mert őket ez a probléma valamiért tapasztalatom szerint nem igazán érin. A férfiaknak egy része, akik uh, valamiért borzalmasan rajonganak a fegyverekért, és ha már ez így van, akkor ezt megpróbálja az állam valamilyen módon becsatornázni, uh, és nem hagyja, hogy ezek az emberek uh, illegális úton jussanak hozzá a fegyverekhez, hanem akkor már beszabályozza a dolgot, sportlövészt csinál belőlük. Uh, ezek az emberek elfogadhatják, elfogadják ezt a státust és magat is részben, ahogy ezt a Robi is fogalmazta, fogalmazta a sportlősznek haz vagy gondolva, szabályozott körülmények között lőhetnek lőtereken. Azért az vicces, hogy van 190 000 fegyver vadász kézben, akik vállalják azt, hogy megölnek állatokat, hogy fegyvert tarthassanak, most kicsit csúsztattam, és szemét De vagyok, és van 7000 fegyver, vagy 10 000 fegyver sportlövészeknél, akik nem akarnak állati életet sem kioltani annak, csak azért, mert hogy ők fegyvert tartanak, és akkor tudod, rájuk nézünk úgy, hogy na mi van, hoztatok valami szabályt. Igen, tehát én, én akartam az imént kitérni, hogy a, hogy a Magyarországon fegyvertartók javarésze, azok, azok vadászok, nem sportlövészek, hanem vadászok. A különbség a kettő között annyi, hogy vadász nem tarthat rövid lőfegyver, tehát nem lehet neki maroklő mert hát ugye a vadászatban nincs szerep, a persze a... sem teljesen igaz, de, hát ők de lőnek. nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Uh, hogy mondjam, ikertestvéreivel lőnek, vagy műszakilag legalábbis ezeknek a fegyvereknek, uh, ezek a fegyverek semmivel sem különböznek az első és második világháborús hadifegyverektől. Ezek között van egy csomó olyan is, aminek olyan nagy a kalibere, ami már uh, mondjuk a harcszereken nem lenne indokolt, mert kifejezetten a nagyvadak megfektetésére tervezték őket. A, a vadászok uh, szabályok, vagy uh, ellenőrzése, és a, az vagy, a uh, uh, vagy a vadászfegyverhez jutással kapcsolatos ügyintézés jóval egyszerű Magyarországon, mint, mint uh, a sportövészé Egy dolog van, átkeresni, ami átkeresni, viszont valóban nehéz a vadász ez egy több hetes felkészülés, és tanfolyamat igénylő valami. Pszichológiai vizsgálat is tartozik hozzá? Most már ilyen. Azt hiszem, hogy a sportlövészethez, nem tudom, hogy a vadászathoz tartozik-e, ebben... ebben 0, 30, 30, 20 10 9 itt, itt van az input, itt tudhatunk meg új információt tőletek. Én azt gondolom, hogy oda a kifejezetten nem ártana a vadászathoz, sokkal inkább szükséges volna, mint a sportlövészeknek továbbra is a fegyvertartást boncolgatjuk az önkényes mérvadóban. Érdekes, hogy ez a téma egyébként így a, az abortusz, a halálbüntetés, az eutanázia mellett, meg akár a bevándorlás politika mellett az egyik legérzékenyebb ö, téma Amerikában. De Magyarországon azért nem ilyen éles. Nyug nyugodtabban beszélhetünk róla, mint mondjuk ha, ha egy ilyen kis abortusz tematikájú bulit rendeznénk. Ö, van egy Jim Jeffries nevű ausztrál humorista, aki egy jó pár évig ö, Londonban élt, és mondjuk most már egy ilyen 6-8 éve az Egyesült Államon, Államokban lakik. Neki van kifejezetten egy Gun Control című egyórás ilyen, tudod, ez az egész estés ilyen humorista előadása, ahol felteszi a kérdést, vagy hát prezentálja a kérdést, eleve Oscar Pistoriuson keresztül, aki ugye megölte a saját barátnőjét a fürdőszoba ajtón keresztül, hogy hogy ö, nem szokott elhangozni az, az amerikai pártiak szájából az, hogy miért akarsz te fegyvert, és nem azt mondják, hogy azért, mert erekcióm lesz tőle, vagy azért, mert rohadtul tetszik, vagy azért, mert akarok és kész, hanem azt szokták mondani, hogy azért, mert megvédem a családomat. <kül> és ez ugye jól hangzik meg, az olyan elég olyan tele van érzelmi töltettel az, hogy meg akarom védeni a családomat. Ugyanakkor ö, ö, felmerül, hogy na de mi van, ha a gyerek megtalálja, akkor hogy véded meg? Ja, hát én biztonságosan tárolom. És akkor meg a kérdés, hogy akkor viszont hogy véded meg? Amikor rádrugja az ajtót, a betörő vagy a rabló mesztelenül fekszel az ágyban a feleségeddel, a gyerek négy szobával odébb van, a de, de fegyver -e pedig... pontosan? A feleségem mit visel? Hát egy ilyen úgynevezett Jó, De milyen színű? Hát ilyen sötét dila, ahogy én képzelem. És mit csinál éppen? Nyalogat egy fegyvert, de az nincs töltve, és a töltött fegyver viszont négy szobával a másik irányban van. Ez a sárkán vagy egy AR-15-ös? Azt írja a hogy a kegyelemlövés miatt igenis van szerepe a vadász fegyvernek. A civilizált országokban engedélyezik. Aztán hozzá azt utálja a vadászatot. Bocsánat, folytatnám. Szóval azt mondod, hogy megakarom akarom a de biztonságosan tartom a fegyvert. Az, azt jelenti, hogy amikor rádrúgja az ajtót valaki egy lefűrészel csövű, vadászpuskával, akkor te oda kúszol szépen térden a, a páncélszekrényhez és visszaszólsz a, a sötét lila, ö, sötét lila anyu, azé, bugyiban lévő anyukának, hogy anya, jobbra 32 és utána balra 27, vagy balra 27 és utána jobbra 32. De ez a kettő azért elég rendesen üti egymást. Ez a kettő valóban üti egymást, bár én ismerek konkrétan olyan magyar esetet, ahol a a gyakorlatilag életszerűvé is válhatott volna. Egy betörő érkezett egy ismerősöm lakásba vagy egy törve egy ismerősön lakásába, aki történetesen a felső szintre aludtak, ahol egyébként a hálószoba melletti helyiségben található a fegyverszekrény, és ő valóban hallotta a motoszkálást, valóban odament a fegyverszekrényhez, kivette belőle a fegyverét, és remegve várta, hogy a, a betörő megérkezzen a felső szintre. Uh -huh. Nem akarta megtámadni, nem akarta megölni, csak remegve várta azt a pillanatot, uh -huh. hogy a betörő odalép oda és ő a fegyverével, vagy akár mit tudom én, hogyha valóban sor kerül valamiféle. Nem tudom, harca, akkor megvédje a családját, mm -hmm. ahogy te fogalmaztál. De igen, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy legyünk nyugodtan őszinték. Tehát, hogy a, a, a fegyvertartásban igenis nagyon fontos komponens a fét is. Miért ne lenne, az emberek vagyunk, és, és az én estemben is nyilván fontos. Valakik, nem tudom, nagy autót vásárolnak, valakik az adrenalin löketekért, vagy adrenalin sokért vannak oda, és nem tudom, megmásznak teljesen értelmetlenül hatalmas hegyeket. Én azt gondolom, hogy, hogy ebbe a részébe azért felesleges berekötni, mert, mert ezek a fétisek szerintem önmagukban nem mondanak nem mit a problémáról. Mert ugye mert, mert, ez egy azért nagyon speciális ügy, mert valóban le lehet hozni a végtelenségét, pár a meddig a lehet hozni, vagy citálni jó példákat, kevésbé jó példákat, az állításunkat igazoló statisztikákat, vagy, a, vagy az éppen azokat tagadó statisztikákat. Én a végtelenségig tudnám sorolni a, a, azt, hogy miért szeretnék inkább egy olyan országban élni, ahol lehetőségem van a fegyvertartásra szemre, egy olyan országgal, ahol ez az ahol ez állami monopólium. Ettől azt gondolom, hogy egyik. Félnek sincs teljesen igaza, és a, amikor legalizációról beszélünk, akkor akkor nagyon sokféle dologról beszélünk, beszélhetünk egyszerre. Én azt gondolom, hogy az amerikai példa sok szempontból valóban nem jó. Az Amerikában, Amerikában a lőfegyverhelyzítás tényleg túlságosan egyszerű, és tényleg nagyon sok probléma a forrása, ugyanakkor azt sem tartom egészségesnek, hogy Magyarországon tényleg gyakorlatilag még a sportlészeket is, ilyen kvázibűnözőként, vagy ilyen, ilyen potenciális bűnjel követőként kezeli az igazgatásrendészet, és hogy Magyarországon az a fegyveres, a fegyveres önvédelemre gyakorlatilag semmilyen lehetőség nincs. Gáziasztó fegyvert vásárolhatsz, ami ugyan nagyon jól hangzik, meg úgy néz ki, mint egy, egy éles maroklőfegyver, a valóságban az egy erős gáspré, semmi más. Uh -huh. Csak úgy néz ki, mint egy lőfegyver, vagyis arra jó, hogy az ember elővegye, és azt gondolja, hogy neki és van egy GSP. A maroklőfegyvereket kelljen használnia, mert elég Igen, de az is hogy az az az egy fontos adat azért, hogy Magyarországon, amióta legalább a, a, a piacot illetve a gázfegyverekkel kapcsolatos törvényeket liberalizálták, azóta rengeteg gázfegyvert adtak el, és azért sok gázfegyveres bűncselekmény nincs. Ez az önkényes mérvadó, Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Itt a 90.9 jazz -in. A gázfegyverhez egy gondolat, alapból arról beszéltek, hogy, önvé, hogy önvédelemre. Nos, hogy a Magyarországon nem lőfegyveres támadásra kell számítanod az este 95%-ában, ezért azt a szituációt, amit nem oldasz meg egy 14 lővető full a gázpisztolyjal, azt egy élesen sem tudnád megoldani az ezzel egyetértek, tehát ahogy ezt az imént már mondtam, én nem adnék minden polgár kezébe automatikusan ellenőrzés nélkül természetesen előfegyvert, tehát ennek egy hosszú felkészülési időszaknak kellene megelőznie, de, de általánosan tenném abban az értelemben, hogy mindenkinek joga van éles önvédelmi fegyverhez jutnia. 65 Viszont... éves kortól ingyenessé tenném, mint a BKV-t. Uh, igen, illetve uh, mindegy is. Szóval, hogy uh, uh, tehát én, az, én, én se gondolom, hogy az amerikai helyzet ad, adaptációjára lenne szükség, ugyanakkor azt sem gondolom, hogy a jelenlegi helyzet egészséges lenne. És azt gondolom, hogy a lőfegyver hogy tartás a, az, alap, a, a, a, a az úgynevezett alapvető jog, mint egy csomó egyéb alapvető jogunk, amihez érdekes módon ragaszkodunk, és el sem tudjuk képzelni, hogy el lehetne tőlünk venni. Figye, én már hallottam olyanról, hogy lemenek egy ilyen hosszú pincébe, és akkor ott a, azzal az egykezes elegáns légpisztolyjal, amit az olimpián lászlőnek egy messzi ilyen táblára. Akkor láttam már olyat, hogy szituációs lövészet, és akkor valószínűleg éles fegyverrel tud hogy jönnek föl a gyerekek, meg a terroristák is azt az kell lőni, de a sportlövészet az hogyan valósul meg első világháborús puskákkal? Ezek, amikor olyan ezek mind a sportlövészet, ezek, ezek egy sportlövészeti ágak. Különböző ágai vannak a sportlövészetnek, és ezek közül az egyik a nagy kaliberű hadi fegyveres lövészet. Ez azt jelenti, hogy ez egészen, egy ilyen mezőre, egészen és pontosan túladalán... úgy, úgy, úgy ki, hogy 1945 előtt gyártott ö, ö, rendszeres, hadi hadifegyverekkel lövünk, ami jelenthet, jelentheti mondjuk, ahogy ezt már az imént is mondtam, a Kar98-as Mauzert, vagy az M1-es Garandot, vagy a, mit tudom én, az M98-as Svéd vagy vagy a, vagy a Schmidt-Rubin, mit tudom én, K31-et. A lényeg az, hogy 1945 előtti gyártású és tervezésű fegyver és rendszeres, fegyvernek kell lennie, és ezekkel 50 méterről, illetve 100 méterről, 8-as A-típus adunk le lövéseket, 10 tarab lövés érték. És ha? a végén a, a, a kiszáll, igen átlagból kiszámolják, Tisztosan. hogy ki nyerte meg a versenyt. Ennyi. Angliában. Arról beszéltünk, hogy nagyon le van fegyverezve a társadalom, sőt, nagyon le van fegyverezve a hatóság is. A rendőrségnél sincsen olyan nagyon nagy mennyiségű fegyver, a járőröknél nincsen fegyver, az állampolgároknál végképp nincs fegyver, és hogy nem csökkent az erőszakos bűncselekmények erőszak száma. Nincs és, a, és, csak a és, hogy, és hogy késelnek uh -huh. ehelyett, és méghozzá tömegesen. Nem lenne-e megoldás erre a problémára, hogy a nagyobb pengéjű késeket azokat betiltsák? Mert hogy a, olyan fegyverekről beszélünk, amelyek elérik a szívet, vagy elérnek olyan belső szerveket, olyan, olyan, olyan, olyan veszélyt tudnak okozni, hogy így igazából ez a nagy kés, amivel kenyeret szeljük fel, ez gyilkos eszköz. Ha fogunk egy kisebb kést, amivel már a kenyeret föl tudjuk vágni, de egymást talán nem. Nem lenne jó betiltani a nagyobb pengélyű nem lenne jó a zsömle? Én azt gondolom, hogy az emberi ökör az egyik legvéres, legveszélyesebb fegyver, hiszen számtalan embert pusztán ököllel ö, ö, ö, de ez nem számtalan is is embernek le. pusztán ököllel ne én, el, ezek civilizációs, én a a be, civilizációs vívványok, a szeletelt kenyér, a szeletelt felvágott. Mm -hmm. Nincsen szükségünk késekre. Egyáltalán miért nem tiltjuk be, és miért nem gyűjtjük be a késeket? Egymást megölhetjük vele, miközben az állam fel tudja szeletelni azt a parizert, fel tudja a szeletelni azt is, a sajtot. A rántott húst is, és milyen érdekes, milyen érdekes, hogy a felszeletelt rántott húst már eleve katonáknak hívják. Oh ho Szóval, arról, arról van szó, hogy az állam fölvagdoshatná a rántott húst katonákra, és úgy átadhatná, és akkor Megehetnénk azokat fogpiszkálókkal. Olyan eszközökkel, amikkel nem tudjuk egymás véditontani. Magyarországon évente körülbelül 3-400 emberül is történik. Ebből engedélyes lőfegyverrel mondjuk egy vagy kettő. A java a részét pedig ugye, késsel, baltával most Ezek olyan eszközök, amelyek a másik ember életének a kioltására fokozottan alkalmasak. Na most szabad egy ilyen mentális állapotban lévő társadalomnak engedni, hogy nagy késsel meg baltával rohangáljon, amikor mindezt meg tudjuk központilag oldani. Az állam föl tudja szeretelni a kenyeret, a sajtot, minden falatot, a ami a, fa, a zájába valóa A tízlőt tis... is fel kell vágni az államon. Hát, ja. Az óról is előző az Azt gondolom, mondom, azt gondolom hogy mindent be tudunk szerezni, szerezni már kész állapotban, hogy azt már csak a tűzre hányjuk, hogy azt már csak a belső tűzre... Én, a, én azt a... a kérdést tenném fel, viszont ha én, én, én tőlem elveszik a kést, és elveszik a pisztolyt, és elveszik a h és mindent, ami a, és kikötik a gázt, mert azért az is elég veszélyes, és már, vége, hát már nem tudok semmi, semmit elpusztítani, de szeretnék, akkor kész állapotban rendelhetek majd egy hullát, hogy ki legyenek szolgálva az igények. De már főszeletelve, kapal... és a bőle, felülve, és hogy enném meg, meg, hát nincs késem, értelek. Egyébként te most az imént azt gondoltad, hogy, hogy ez egy ilyen szomorú disztópiai, az imént, amit, amit, amit itt felvázoltál, de hogy nem az, mert hogy ez, ez amit elmondtál a betiltott késekkel, meg az egyenrövidebű késekkel, meg a. Ez megtörtént, megtörtént hmm. Nagy-Britanniában, is történik. Tehát nagy britanniában ahol már gyakorlatilag minden fegyverbe van tiltva, és hogy az imént megbeszéltük. A, hangos beszédet kéne, mert abból van utána mindig a baj. Az, a rendőrök fegyver használata is korlátozott. Ott a, a legutóbb. Most, hogy már minden. Ö, ö, hidegfegyvert bevonni, a méretük, méretét csökkenteni próbáltak. Most a legújabb intézkedés az az volt, hogy kihelyeztek ilyen ládákat, ahova te bedobhatod a késedet. Ez most hmm. a legújabb. legújabb a fordítva. feladat. Hát a becsületkaszta hogy hogyha még van nálad esetleg valamilyen hidegfegyver, valamilyen szúrovágó eszköz, amit te a gyilkolási szándékkal tartottál. A nem lehet de, kapni? De, de, de uh, hogyha valaki fel akar váltani egy nagy kést, két kicsi, ki is vehet belőle? Ez nagyon fontos kérdés. Természetesen nem nyithatja meg a, a ládát. A, lá a ládát az állam nyithatja meg. A ládában veszélyes fegyverek vannak. Nem kerülhet ember kezébe. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen, és van, mindenki másnak fegyvertelennek kéne lennie. A legjobb lenne kussolni. Azt írja az hogy, hogy is mi van azokkal az emberekkel, akik bemennek egy bolda, megvesznek ahhoz mindent, ami egy Ariana Grande koncert berobbantásához kell. Én meg egy gázpisztolyt nem tartok magamnál, Justin Case. Nem a fegyver, hanem az emberről. Az, Tiltsuk be a kuktákat is. Írja Csabi Manchesterből. Tehát, hogy most hol tartanak az angolok? Most, hogy már betiltották a nagyobb penge Most a macsatéket is, tehát a bozotításkor használt macsatéket is le kellett adniuk. Illetve az ára egy évvel. a széle néha vágás. Nem tudjuk, hogy arra Valószínűleg nincsenek kések. De nyilvánvalóan a konyha kés, ez egy elkülönített valami, amit nyilván nem azzal a szándékkal vásárolsz. Én sem azzal a szándékkal vásároltam a sportfegyvereimet. Persze, tudja. Valójában ez. Ez a, ez, a, ez a folyamat ez, ez ott végződik. Sokban emlékeztet a oh, Nem Ott végződik, hogy átvágják a két teke közti kapcsolatot egy lobotómia, transzorbitális lobotómia keretében, és így végül teljesen elveszik tőled a fegyvert. Így fegyvereznek le végül. Ahogyan Mac a Szállakakuk fészkében című filmben, hogyha láttátok, vagy a regényben, ha olvastátok. Ez lesz a végső lefegyverzés. Akkor végre a kezedből sem tudsz majd fegyvert formálni. Kezes leszel, mint a ma született bárhány. Kaptunk üzeneteket. E Ilyen például Mille Dávidtól a Facebookon írja a fegyvertartás, igen, de fegyverviselés, csak kiképzetteknek. Ezt mondjuk jól teszi, hogy megkülönbözteti, ahogy a, ahogy a, a marihuánánál is ugye legalizáció, illetve dekriminalizáció. De de Én azt hittem, hogy vannak kiképzett marihuána fogyasztók. Lehetnének. Vannak. Megbeszélt én. egy szavas, innentől csak egy szavas mondatokban kommunikálunk, mondtam én ezt egy nyolc szavas mondatban. Na jó. Üzenetek. Amerikában minden évre jut két-három iskolai lövöltözés. Hosszú, hosszú, Máshol, ahol szigorúbb a szabályozás, mint a Magyarországon sokkal kevesebb konkrétan nulla, szerintem ezt felolvastam. Most már biztos? Tiltsuk a kezeket, még a végén valakinek kicsavarják a nyakát, Alázs. <gül> <gül> <gül> Nem látom a kezeket? Uh, Csak Ryan. a felemelt Steve kezek. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Sziasztok, az egymás közötti nézeteltérést Vasvilával, Botokkal, Kardal rendező népes családok a gyorsan megritkulna, hengedélyeznénk a fegyvertartást. Mm -hmm. Tehát a vasvilla nem alkalmas a másik életének kiolgásra. Emellett érvel a barátunk. Az egymás neki ugróknál a vikomt már kira gondol, vagy, a, vagy, vagy pedig a vagy, vagy teljesen más ma élő személyekre, akik ninja karddal rendelkeznek otthon. Nyilván két szamurájklán. Az is egy szubkultúra, a, aki megveszi a késboltban ezeket a, ezeket a halál kamúján. Egy kicsi, meg egy nagy szamurájkard, amit a kandalló tetejére lehet tenni, de mivel kandalód nincsen, mert a tűz az nem foglalkoztat annyira, mint a kodás, ezért a, azért a tévé tetejére teszed, majd ezt a videótont később lap tévére cseréled, és arról már leesik a kard, mert nem, nem áll meg a lába. Rettenetes ilyen first World egyúttal East Hung, Eastern Hungary problém ez. A közösségi kommunikációra is alkalmatlan a többségünk, akkor miért akarunk ezen emberek kezébe fegyvert adni? Így tényleg nagyon gyorsan a pattintott kőkorszakban találjuk magunkat. Valaki azt írta a Facebookon, hogy a fűnyíró üzemeltetéshez is igazából engedély kellene, és ő úgy gondolja, hogy inkább, a, inkább az amerikai fegyvertartást kellene mérsékelni, és nem nálunk kellene. Ö, a, a, arra közelíteni. De én azt mondom, ha mi vagyunk B pont, és ők A pont, akkor mi menjünk ö, 20 métert, ők megjöjjenek erre 80-at, és ott valahol találkozunk. Ez az az igaz, hogy össze, bocsánat, nagyon fontos esemény. sem. Mérjük össze az, az, az, az Anglia és az USA gyilkossági rátákat, és képzeljük el, ha a teröristáknak késélyezt lőfegyvereik lettek volna. Tudom, nem szeretem a matek alapú gondolkodást, de igen, <tos> reálisan ha mérlegelnünk kell, hogy a jogok csorbulnak a közös biztonságért. Például, amiért sebességkorlátozás van, amiért magok nem vezethetnek, vagy amiért, ha elkapsz egy halálos járvány tesznek, kvázi bebörtönöznek. ne legyünk ennyire idealisták. Szerintem ez egy roppant, uh, hogy mondjam, ez végig gondolatlan SMS volt, uh, uh, mert hogy... Uh, Fölhúztam a szemöldököm a, a terroristák nem, még úgy. egyszer, még egyszer nem engedélyes lőfegyverrel követik el a bűncselekményeket, tehát Koltosan. nem járják végig hmm. azt a folyamatot, ami egy, egy engedélyeltartott fegyver De tudni az, az, az, az érvelés, hogy mivel van törvényes útja a fegyverhez jutásnak, ezzel te Felkelted az ő törvénytelen magatartását, amelyel fegyverhez jut, hiszen neked van, ő is kénytelen, hogy tartsa a versenyt, a felfegyverzettségi versenyt, mint bűnöző, kénytelen törvénytelen fegyverhez jutni, és amit addig lerendezett volna egy késsel, azt most lőfegyverre rendezés, lövöldözés, és akkor ott már ártatlanok Értem, is. Meg tehát hallgat, a tömegbehajtó kamionok korában ez mindig egy adekvát válasz erre a problémára, hogy akkor még jobban szigorítunk, és akkor majd nem lesznek hajtó kamionok. Azért hmm. felvetném azt a problémát, hogy most egy illegális fegyverhez hozzájutni, az komoly pénz, és, ne, és egy nehézkesen megközelíthető ö, mafia piac. De hogyha legális fegyverek lennének minden háztartásban, azaz Magyarországon 200 ezer helyett 6,5 millió lőfegyver lenne, akkor az, az illegális piac, az abból állna, hogy valaki be, beugrott valahova, ellopta a Blu-ray, lejátszott meg a fegyvert, és másnap eladja 6 ezer forintért. Tehát ö, az illegálisan ö, történő hozzájutás is rendkívül egyszerűsödnek. De, de senki nem akarja kötelezően előírni a fegyvertartást. Tehát, hogy, hogy ö, nem, de, a, csak azért mondom, hogy a hat következik a mire Azért reagálok, mert azt mondod, hogy, hogy ha minden magyar háztartásban lenne nincs. Ez azért mondom, hogy sokan hoznák, hoznák, hozzák fel ezt érvként. Ja, de hogy a fegyver darab Ha liberalizálnánk, mondtam. vagy dekriminalizálnánk, akkor, akkor hirtelen ö, ö, mindenki fegyvert akarna. De. Nem de akarna én... mindenki a 40%-a akarna. A lényeg az, hogy millió fegyver volna ott, amit egy betöréses lopás során ellophatsz, és másnap elpasszolod áron alul, ahogy a 300 ezer forintos megbukott elnyomod ezer forintért. Na, ugyan de, de ki fegyvereke. akarna illegális fegyvert venni egy olyan országban, ahol legálisan is könnyen juthatsz aki vegyverhez. bűnt szeretne el elkövetni vele, például egy tenorista te fetisizálod a fegyvereket. Én nem fetisizálom a fegyvereket. Nekem, ha fegyverre lenne szükségem, önvédelem céljára lenne szükségem, és mivel, hogy egy elég biztonságos környéken lakom, nincsen szükségem önvédelmi fegyverre. Ugyanakkor egy olyan országban... Nekem Vekerli minden nap meg kell küzdenem az életemért, jó? Ja, persze. A, a, a, szé, a szétszerelt fegyvereddel. Láld a barátok köz forgatócsoport, ha szóval, arra látad. Szóval, egy olyan veszélyes tacskóval találkoztam, én nem, én nem akarok fegyvert. Ugyanakkor egy olyan országban nem akarok fegyvert, ahol lehetne fegyverem, és azért nincs, mert nem akarok. És azt gondolom, hogy ez egy lényeges különbség. Az én közérzetemben speciál egy lényeges különbség, ahol úgy nincsen fegyverem, hogy akár lehetne a dolog rám van bízva, mint ott, ahol le vagyok fegyverezve, és tudom, hogy nem lehetne, és ezért nincs. Mert mások döntötték el helyettem, hogy legyen vagy sem. Hát úgy néz ki, ezt szerettük volna mondani ma a fegyvertartás. Ellen nem igazán, inkább hát nem mellett, sikerült. azt hiszem, Minden. itt az önkényes mérvadóban a, a hajó fedélzetén nyári Gáborral, Puzsér, Robertel és Horváth Oszkárral az idei egyik legmodorosabb elköszönése, mert akkor most megejtettük, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket!